בעזרת השם יתברך ספר ליקוטי תפילות, תפילה נ"ד, ממסד על תורה נ"ד בליקוטי מוהר"ן. אזכרה נגנתי בלילה עם לבבי אשיך ואחפש רוחי. זכרתי בלילה שמך ה' ואשמירה תורתך. אזכור מעללי יה אזכרה מקדם פילך. זכרתי עמי מקדם, הגיתי בכל פעוליך ומעשה ידיך אשוכח. והתעטף עלי נפשי את ה' זכרתי זכור תזכור ותשוח עלי נפשי. ואן ואומר לנפשי זכור אל תשכח שיש עלמא דעתה. ואין שום קביעות בזה העולם כי העולם הזה עובר כהרף עין. כצל עובר וכאבק פורח. כענן קלה וכרוח נושבת וכחלום יעוף. ועיקר החיים ועיקר קביעות ירעה של האדם ורק בעלמא דעתה. חוסה עליך ושמור את הזיכרון היטב, שתזכור תמיד בכל יום בעלמא דעתה, ולא תשכח, והדבק מחשבתיך בעלמא דעתה, ואל יזוז זיכרון עלמא דעתה מרעיוניך. הסתכל <שתכל> על עצמך היטב וטב היטב, וישב דעתך באמת לאמיתו, וזכור <שתכל> ותן ללבך מה תעשה באחריתך, בעת יבוא קציך כערף עין. יצר לי עליך, אחי, עקיץ האחים בשנת פתיותך, וחמול על נפשך, וזכור את בורעך בימי בחורותיך. ובכן, באתי לפניך, אדוני, אליי ואליו, אותי להפיל תחינתי לפני רחמיך האמיתיים, ולישא עיניי לחסדיך העצומים. שתזכני לשמור את הזיכרון הזה היטב היטב, שאזכור תמיד בעלמא דעתי, ולאט בקע מחשבתי רק, בעלמא דעתי בכלל ובפרט. ובכל יום ויום בהקיצים משנתי תכף ומיד, כשאפתח את עיניי אזכה לזכור מיד בעולם הבא, שהוא עולם העומד והקיים לעד ולנצח נצחים. בעולם הזה הוא הבל וריק הבל הבלים, אין בו ממש הבל נידף, הבל הבלים הכל עוול. ואין שום יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול בעסקי העולם הזה. ואין שום תכלית וטוב בעולם, כי אם לרדוף תמיד להשיג העולם הבא. ותזכן איש אזכור זאת היטב בכוח זיכרון וקדושה. ואחר כך יזכה לקיים זאת בפרטיות, שיזכה להבין בכל עת ובכל שעה ובכל מקום שבעולם את כל הרמזים שאתה מרמז לי ויכולת להתקרב לעבודתך באמת. כי בחסדך הגדול אתה מצמצם אל אותך מראשית נקודת הבריאה שהוא תחילת האצילות עד סוף נקודת המרכז של עולם העשייה הגשמי הזה. מאין סוף עד אין תכלית. ואתה מצמצם ומרמז רמזים לכל אדם בכל מקום ובכל עת לקרבו לעבודתך לפי המקום ולפי השעה ולפי האדם. עוזרני וזכני אם תפתח את דעתי שאזכה להבין היטב באמת את הרמזים האלה. למען אזכה לשוב אליך באמת להיות כרצונך תמיד מעתה ועד עולם. ותורני ותלמדני בחסדך הגדול ובגבורתך הנוראה שאזכה להידע ולהבין באמת איך להגדיל את דעתי בעניין הרמזים האלה. ואיך לצמצם את דעתי בקדושה שלא יצא חוץ מהמידה, שלא ידרוש בה מופלא ממני ולא אחקור במכוסה ממני. רק במה רשת אזכה להתבונן ולהגדיל את דעתי בהדרגה ובמידה כפי מדרגתי. להבין תמיד בכל עת ובכל שעה את כל הרמזים שאתה מרמז לי תמיד ברחמיך על ידי כל הדברים שבעולם. ועל ידי כל המחשבות והדיבורים והסיעות שאתה מזמין לי בכל עת, אשר בכולם אין כוונתך שום דבר כי אם לרמז לידם לי להתקרב לעבודתך באמת. ותזכה עם בעמך הרבים למידת ההסתפקות, שאזכה להיות מסתפק במועט מהעולם הזה, ולא אשתמש בעסקי העולם הזה כי אם אשר לבד בתכלית הצמצום וההסתפקות, בקדושה ובטהרה גדולה לשמך ולזכרך לבד. ואפילו כשתזכני להגדלת הדת באמת, שאזכה להבין מכל הדברים את הרמזים לקדושה שיש בהם, אף על פי כן לא יהיה נוטה כלל להרבות חס ושלום בעסקי העולם הזה. רק להסתפק במועט מאוד בצמצום גדול בהכרחיות לבד, ובקדושה ובטהרה גדולה לשמך לבד באמת. ועיקר עסקי יהיה רק בעבודת ה' לעסוק כל ימי בתורה ותפילה ומעשים טובים. ותעזרני שאפילו מזה ההסתפקות וההכרחיות שתשפיע לי, אזכה להפריש ממנו לצדקה. ואזכה לקיים מקרא שכתוב טוב איש, חונן ומלווה יכלכל דבריו במשפט. ואזכה להרבות בצדקה לעניים הגונים הרבה. ועל הצדקה שלי אזכה לייחד קדשבריך ושכינתי ביחודה שלים בשם כל ישראל. ריבונו של עולם, אדוני אלוהי גדלת מאוד עוד והדר לבשת עוטה עור כשלמן עוטה שמיים כירייה. אתה ידעת כי בער אנוכי מאיש ולא בינת אדם לי, ואין לי שום שכל להגדיל דעתי בכל זה. על כן באתי לפניך לפרוס כפיי אליך, מלכי ואלוהי, שתזקנו ברחמיך. שיהיו אצלנו כל התיקונים האלה ממילא, על ידי העסקים והמצוות שאנו עושים בכל יום. ותהיה בעזריות זקני להמשיך עלי קדושה הגדולה קודם השינה, עד שאזכה לישון בקדושה ובטהרה גדולה. ושנתית ערב לי עד שאזכה על ידי השינה שתעלה נשמתי ותתדבק בעלמא דעתה, עד שתהיה מחשבתי דבוקה בעלמא דעתה תמיד. ותעזרני ותזכני לקיים בכל יום מצוות ציצית ותפילין וקריאת שמע ותפילה בתכלית השלמות, בלב טוב ובשמחה גדולה, ובמסירת נפש, בקדושה ובטהרה, ובכוונה גדולה ועצומה עם כל פרטיהם ודקדוקיהם וכוונותיהם ותרי"ג מצוות התלויים בהם. וזכני לעסוק בתורה בכל יום ויום בקדושה גדולה ובשמחה רבה, ואחר כך תניחני בצדקתך לעסוק במשא ומתן באמונה שלמה, עד שאזכה לברר באורים קדושים ולהשלים נפשי ואורחי ונשמתי על ידי כל הדברים שאקנה ואמכור, ואזכה לדע ולכוון לקנות ולמכור כל דבר בעתו, במועדו ובזמנו, בעת שהגיעה השעה שיצא הדבר מרשותי לרשות אחר, או להפך. כפי הניתוצות הקדושות שיש באותו הדבר, או כפי חלקי נפש, רוח ונשמה שלי. באופן שיושלמו חלקי נפש, רוח ונשמה שלי על ידי המשא ומתן, עד שאזכה לעשות איחוד קודשאווריך ואושכינתי על ידי המשא ומתן שלי ועל ידי כל העסקים שלי. ונזכה שיהיו נעשים אצלנו ממלא כל התיקונים והייחודים העליונים. באופן שנזכה לזיכרון דקדושה לעד בכמה חשבתה בעלמא דעת התמיד בכלליות ובפרטיות. ותשמרני ותצילני משכחה שהיא מיטת הלב, שלא אשכח את תכליתי וסופי ולא אסיח דעתי לעולם מזיכרון עלמא דעאתם. ובכן יהי רצון מלפניך, ה' אלוהינו ולאבותינו, שתראה בעוניינו ודוחקנו ועמלנו, ותשור בעוניינו ותביט בעמלנו ותציץ עלינו ברחמיך, ותשגיח עלינו בעין חמלתך ותשמרנו ברחמיך הטובים, ותצילנו תמיד מרע עין, שלא יהיה לנו שום עין רעה על שום אדם שבעולם. רק נסתכל תמיד על כל אחד בעין טובה, ונזכה להיות מתלמידיו של אברהם אבינו עליו השלום, שיש בהם שלושה מידות טובות, שהן עין טובה ונפש שפלה ורוח נמוכה. ותשמרנו ותצילנו מתלמידיו של בלעם הרשע, שיש להם שלוש מידות רעות, שהן עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה. אבינו מלכנו, אדירנו, בוראנו, גואלנו, <coughs> יוצרנו, קדושנו, קדוש יעקב, רוענו, רועי ישראל. המלך הטוב והמיטיב לכל טוב עין באמת, זכה אני בעכמך רבים שאזכה להתדבק במידותיך הטובים, להיות טוב עין באמת תמיד. ותציין בעכמך רבים מעין הרעה, שלא ישלוט בנו שום עין רעה משום אדם ומשום נברא שבעולם. ולא יהיה להרע עין שום כוח ושום שליטה, ולא יוכל להזיק לנו כלל, חס ושלום, לא בגשמיות ולא ברוחניות. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם מלא רחמים, טוב ומיטיב לכל טוב עין. אתה לבד יודע עצם התגברות הרע עין שמתגבר עלינו מאוד, שאינו ראה בקדושת ישראל עם קדוש, ובכל יום היום מתגבר עלינו ביותר בכמה תחבולות להרחיקנו חס לשלום מעבודתך באמת, ורודף אותנו מאוד. מלא רחמים, מלא טוב, אתה ידעת את לבבינו, אתה ידעת את כל אשר עבר עלינו על ידי הרע עין של האויבים והשונאים הרודפים, אך הרבאים להתקרב באמת לעבודתך ולתורתך. וגם אתה ידעת גודל חלישותנו לעמוד נגד עיני מראה. ועתה אודיינו נאבינו שבשמיים, אנה מפניהם נברח, והיה איפה המקום להתחבא ולהתאמן מפני עינם הרעה. הביטה בעניינו, כי רב ומכאובנו וצרות לבבינו. עטה אלי אוזניך ושמע פקח עיניך ורועש וממותנו, כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנוננו לפניך כעל רחמיך הרבים, כי ידענו באמת כי אנחנו בעצמנו החייבים בכל זה. כאילו לולי חטאנו ופשענו המרובים והעצומים, בהיינו צריכים להתיירא מפניהם כלל. אבל מה נעשה אבינו כי השכלנו הרבה מאוד? חטאנו אבינו והרשענו וסרנו מצוותיך פעמים רבות הצלטנו ואנחנו מרינו אצותיך. ותמוגנו ביד עווננו, ובכל זאת אנו חפצים ומשתוקקים ומחכים ומייחלים בכל עת להתקרב לעבודתך באמת, כי אתה רוצה בתשובה. כחנון ורחום אתה וקרוב לכל קוראיך באמת. ועתה אצילנו נא ברחמך מנהרע עין, כי אין לנו שום כוח לעמוד נגד אחד משונאינו, אף כי נגד כולם. ואין לנו על מי להישען, כי אם על שבשמיים. לך לבד עיניי תלויות, לך לבד עיניי צופיות, דלו עיניי למרום, אולי יראה אדוני בעוני, אולי יחוס, אולי ירחם. הבט נרחם רחמנא והושיע נצון מרעיתך, ואל למשול בנו הרע עין כלל. הבט משמיים הוא ראה כי היינו הבט משמיים הוא ראה, מזבול קדשך ותפארתך, אהיה קנאתך וגבורתך, המון מאך ורחמיך, אלי התאפקו. מלא רחמים טוב לכל, טוב ומטיב, טוב ומטיב לרעים ולטובים, טוב באמת תמיד. הטוב כי לאוכלו לא רחמיך, והמרחם כי לא תם וחסדיך. רחם עלינו ברחמיך רבים, והצילנו מרע עין מכל הבחינות. אין שלא יהיה לנו שום עין רעה כלל, אין שלא ישלוט בנו שום עין רעה משום אדם ומשום נברא שבעולם. ותביט עלי בעינך הטוב בעינה חדה דרחמה, ותמשיך ותשפיע עלי טוב עין, ותשמרני ותצילני שלא יהיה עיני רעה כלל בגדולת חברי ובגדולת כל העולם כולו, ותצילני מפגם הרעות ותשמרני תמיד שלא אסתכל בשום דבר המביא לידי ערעורים חס לשלום, ולא בשום דבר הפוגם את העיניים. האבה עיני מרואות שווא חייני הצילני מעין נועפת. שמרן אשי והצילני על כי חסיתי בך. וכל מה שחטאתי, הביתי ופשעתי לפניך, ופגמתי בעיניי, בשוגג ובמזיד, באונס וברצון. והרע בעיניך עשיתי מנעורי עד היום הזה, על הכל תמחול ותכפר, ותסלח לי, אלו לא הצליחות, חנון המרבה לסלוח. ותזכני מעתה להיות טוב עין בכל הבחינות, בקדושה ובטהרה גדולה, כרצונך הטוב באמת. ותצהירנו שלא ישלוט בנו שום עין רעה, משום רע עין שבעולם, ולא יזיק לנו אינה מראה כלל. הן בגשמיות, הן ברוחניות, בגוף ונפש וממון. ותשמור את צאתנו בוינו לחיים טובים ולשלום, מהתה ועד עולם, כי אין לנו על מי להישען, כי אם עליך לבד, אבינו שבשמיים. כי אשורנו עתה סבבונו עיניהם ישיתו לנטות בארץ. צורי לטוש עיניו לי, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי עם אדוני עושה שמיים וארץ, כי אליך אלוהים אדוני עיני בכך עשיתי על תער נפשי. עיניי תמיד אל אדוניי, כי הוא יוצא מרשת רגליי. אליך נשאתי את עיניי, יושבי בשמיים. עיניך עיני עבדים אל יד אדוני, כי עיני שפחה על יד גבירתה, כן עינינו אל אדוניי אלוהינו עד שחוננו. חוננו אדוניי חוננו, כי רעב שבענו בוז. ריבונו של עולם ראה נא בעוניינו ובריבה ריבנו, כי אתה ידעת את לבבינו, כי צרכינו מרובים מאוד, ודעתנו קצרה לפרש. עוזרנו כי עליך נשענו. עננו, אדוני, עננו, כי בצרה גדולה אנחנו. אל תסתר פניך ממנו, אהיינה קרוב לשוועתנו, כי אתה יודע את כל התלאה, את כל תלאותינו. רואה את עניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. זכור, אדוני, מה היה לנו, הביטה ורואה את חרפתנו, חוס וחמול עלינו. שומרני מידי פח יקשו לי ומוקשות פועלי אוון. שומרני כאישון בת עין ובצעי כנפיך תסתירני. מפני רשעים זו שדוני ויביא בנפש שקיפו עלי. ואני עני וכואב, אין לי שום בית מנוס קיים אליך לבד. אליך ה' אקרא ואל ה' אתחנן, מה בצע בדמי ברידתי אל שחת, הודך עפר יגיד עמיתך. עיני נגרע ולא תדמה מעין הפוגות, עד ישקיף וירא ה' משמיים. הושיענו מלא הרחמים, הושיענו בעת צרה הזאת, וקיים בנו מקרא שכתוב, ועת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. הצילני ושומרני מרע עין, המביא לידי שכחה שהיא מיטת הלב ושבירת לב. כמו שכתוב, נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד. עוזרני שלא אשכח את עולמי הנצחי והקיים לעד, חוסה עלי כרוב רחמיך, כרוב ישועתך, כרוב טובותיך, כרוב הצלותיך. יאמו מערך עלי אל נרדף כמוני, על חסר דעה, חסר עצה כמוני. אמץ וחזק את לבבי בירתך ועבודתך. וזקני כן שאסים אל לבי ואזכור תב בלבי ובדעתי תמיד את התכלית האחרון. ואזכה לדבק מחשבתי ולבבי תמיד בעלמא דעתם. כי אתה יודע את גודל הצער והבושה שיהיה בעלמא דעת אל מי שלא קישה את עצמו בעולם הזה, והוא אבדה שאין החוזרת לעולם, כי שם אין מעשה וחשבון מועיל כלל, כי מי שלא טרח בערב שבת מה יאכל בשבת, מעוות לא יאכל לתקון וחסרון לא יאכל להימנות, ואין מועיל שום מחמנות בעולם. זקני אתה ברחמך שאזכה לזכור אתה בעולם הזה את העולם הבא תמיד, ואל יליזו מעיניי ולא מדעתי זכרון העולם הבא תמיד. באופן שאזכה לשוב בתשובה שלמה אליך באמת, ואזכה לתקן בחיי את כל אשר שיחטתי בשוגג ומזיד באונס וברצון. וזכן הוא שיגן עלינו זכות וכוח הצדיקים האמיתיים, שיש להם כוח להציל אותנו מכל מיני רעיין שבעולם, והם יילחמו לפנינו ויכניעו וישברו ויבטלו את כל מין רעיין בשורשו שלמעלה, וימטיקו ויבטלו את הרעיין של ההתנשאות על ידי שורש המלכות, שהוא מלכות משיח בן דוד. יפה עיניים וטוב רואי, והמשיכו אלינו ראש של משיח שיבוא במרב ימינו, ומכל צרותינו ישיינו ויגלנו. ואני רצון מלפניך, אדוני, אליי ואל אבותיי, שתצילני מלשון הרע ומאבק לשון הרע. ולא הוציא דיבה שום בר ישראל שבעולם, הן על גדולים, הן על קטנים. ולא יצא מפי שום דיבור רע על שום ישראל שבעולם. ותצילני ותשמרני שלא אפגום את כלל. ותזכני לאהבה דקדושה, ותצילני מהאבות הנפולות, מהאבות רעות. ותעזרני ותושייני ותזכני, ותיתן לי כוח לשבר את הכוח המדמה, שהוא כוח אבמיות, שאזכה מרע לשבר את כל התאוות אבמיות מאתי, ותשמרני מן הטעותים הבאים על ידי כוח המדמה, שלא יתאם מן האמת לעולם על ידי הטעות של כוח המדמה, חס ושלום. וזכני ביחמיך רבים לשמחה דקדושה, שאזכה להיות בשמחה תמיד. ותיתן כוח בידי ללקט ולברר את הרוח טובה מן הרוח נכהה, מן הרוח רעה, מעצבות רוח. ותזכני לאסרה מנה נגינה דקדושה עד שאזכה לזכך ולברר את הכוח המדמה, להכניע ולבטל הרע שבמדמה, ולברר ולהעלות הטוב שבו אל הקדושה. ואזכה להכניע ולשבר ולגרש ולבטל ממני הרוח רעה, רוח שטות, עצבות רוח, רוח נכהה. ותזכני מהרה לרוח טובה דקדושה, כי אתה אלוהי רוחך טובה תנחני בארץ משהו. לב טהור ברע לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. אל תשתיכני מלפניך, ורוח קדשך אל תיקח ממני. שיב אלי ששון נשאך, ורוח נדיבה תשמחני. אל אלוהי הרוחות, שליט בעליונים ובתחתונים, תן לי רוח טובה. יפקוד אדוני <אפקוד> אלוהי הרוחות לכל בשר, להשפיע עלי רוח טובה, רוח דקדושה. רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה. רוח דת ויראת אדוני, רוח קדושה וטהרה, רוח שמחה וחדווה. ושומרני ואצילני ברכמך רבים מלהתקרב ומלהתחבר לתלמידי חכמים שאינם הגונים במעשיהם. ולא אשמע שום דבר תורה מהתלמידי חכמים שלא זכו עדיין לברר על כוח המדמה, אשר כל חידושי תורתם נמשכים מכוח המדמה מעורב טוב ורע, והרע יותר מן הטוב. אשר על ידי חידושיהם נפסד הפרנסה והשפע דקדושה חס ושלום וגורמים אשר גורמים חס ושלום. אצילני מהם, שומרני מהם. זכני ביחמך רבים להתקרב ולהתחבר לצדיקים אמיתיים אשר כל חידושי תורתם נמשכים מן הקדושה, מן הרוח טובה, רוח נבואה, רוח הקודש, בלי תערובת שום פסולת כלל. וחונני מאיתך דעה, בינה והשכל, וקדשני בקדושתך העליונה. ועוזרני שזכה גם כן לחדש בתורה חידושים אמיתיים הנמשכים מן הקדושה. ועוזרני שיהיו כולם טוב, בלי שום אחיזת הרע חס ושלום, ובלי שום פסולת כלל. חונני ופדני, וזכני מרע שאזכה לתאר ולקדש עצמי באמת, ואזכה לשבר הכוח המדמי ולבטלו ולגרשום איתי, ותתן לי כוח ועצה וגבורה אל השבר ולבטל ממני את כל התאוות המדומיות, תאוות הבעמיות, ותשמרני ותצילני מחט לשון הרע ומאבק לשון הרע, ומכל מיני פגם הדיבור ומכל מיני פגם הברית. באופן שאזכה לקדושה וטהרה באמת, עד שאזכה לחידושי תורה אמיתיים, לקדושה כרצונך הטוב. אבי שבשמיים אצילני מטוב מדומה, המרה באחרונה כראש ולענה, זכני לטובך האמיתי, סבאני מטובך הנצחי, וזכני להיות בשמחה התמיד, נגילה ונשמחה בשועתך. ונגינותי הנגן כל ימי חייה אל בית אדוני, ואזכה להרים קול זמרה וניגון לשמך ולעבודתך באמת כרצונך הטוב. וזכה לעורר ולגלות תמיד כל העשרה מיני נגינה, וזכהני לשמוע קול הניגון וזמרה בשמחה של מצווה, ממנגן כשר וטוב. היודע נגן על הכינור, על כלי שיר. ניגונים בקדושה נמשכים מכינור של דוד, יפה קול ומטיב נגן. התברר הידע מנגן בכלי שיר, רוח טובה, רוח נבואה, רוח הקודש, רוח שמחה וחדווה, מעצבות רוח, מרוח נכאה, מרוח רעה. עד שנזכה לרוח טובה באמת, להיות בשמחה תמיד, ונזכה לשוב אליך בתשובה השלמה ובלב נשבר באמת, הבא מתוך שמחה וניגון לקדושה. עד שאזכה לשפוך לבי כמים נוכח פני ה' בתחינתי ובקשתי. ואזכה לפרש כל שיחתי לפניך בכל לב הנפש ובבכייה הגדולה מתוך שמחה. ותעזרני ותושייני שאזכה לקום בכל לילה בחצות ממש, ולא יעבור עלי חצות לילה בשינה לעולם. רק אזכה להתעורר ולקום בכל לילה ולילה בחצות ממש, כל ימי חיי לעולם. חוק ולא יעבור. וזכה על זה להתגבר כארי לעסוק בתורה ועבודה באמת. רור הכבודי הוא הנבל וכנור העיר השחר. וזכה בבנים וזכרים חיים וקיימים, ויהיו עוסקי תורתך ומקיימי מצוותיך, ועושר יצונך כל ימיהם לעולם, הם ובניהם ובני בניהם עד עולם. וינשאר זכרנו לדורי דורות עד סוף כל הדורות. ותשמרם ותצילם מכל חטא ועוון ואשמה ותארך ימיהם הטוב ושנותיהם ויגדילו שמחה דולה. אבינו שבשמיים מלא משאלותינו ברחמים, והצילנו מכוח המדם וממיטת הלב ומשכחה ומרע עין בכל הבחינות. וזכאנו לזיכרון דקדושה שנזכה תמיד לדבק מחשבתנו בעלמא דעתה בכל יום ויום, בכל מקום ומקום בכלל ובפרט. ולא נאבד את עולמנו חס ושלום בחינם, ונזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו כל שבא ונזכור את בוראנו בימי בחורותינו, עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים, ושבו האבים אחר הגשם. ונזכה לזכור את כל דברי התורה הזאת, ולא נשכח דבר ממשנתנו, ולא נשכח את הדברים אשר ראו עינינו ואשר שמעו אוזנינו מפי חכמיך האמיתיים. ונזכור בעלמה דעת תמיד, עד אשר נזכה לשוב אליך באמת, ולהיות כרצונך טוב תמיד. וזכור לנו, אדוני אלוהינו, את ברית אבותינו, וקיים לנו מקרא שכתוב, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם, אזכור וארץ אזכור. ונאמר, וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לעיני הגויים, להיות להם לאלוהים, אני, אדוני. ונאמר, זכרתי לך, חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה. ונאמר, בן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו, זכור אזכרנו עוד. על כן המום מאי לו, רחם מהחמנו נאום אדוני. זכור רחמך אדוני וחסדיך כי מעולם מהם החטות נעורי ופשעי אל תזכור, כי חסדך זכר לי עתה למען טובך אדוני. ריבונו של עולם זקן וזוכרנו בזיכרון טוב לפניך ופקדנו בפקודת ישועה והחמים משמש שמקדם. וזכור לנו אדוני אלינו אהבת הצדיקים הקדמונים בזכותם, תעזוב ותגן ותושיע את האחרונים. ותזכור את עמך ישראל הנפוצים עלי ערים כצון אשר אין להם רועה. זוכרנו, אדוני, ברצון עמך, פוקדנו בישועתך, לראות בטובת בחירך, לשמוח בשמחת גוייך, להתהלל עם נחלתך. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים, משיבנו, אדוני, אליך, ונשוב החדש ימינו כקדם. יהיו לרצוני מפי והגיני בלפניך, אדוני, צורי וגואלי.